nu este de ajuns. Nimic altceva decât o posesie reală a lui în inimă va satisface cerințele dreptății lui Dumnezeu. Și înainte de a obține aceasta, trebuie cu toții să experimentăm o înnoire a inimii prin Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să fim făcuți capabili să vedem natura oribilă și consecințele păcatului, iar acest lucru ne va face să ne scârbim de păcat. Trebuie să fim născuți din Duhul. întreabăte te acest lucru. Sunt eu născut din nou? Am eu o dorință să cunosc dacă sunt în această stare? Cercetează-te după definiția lui Pavel cu privire la această învățătură. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5 cu 17 Ești tu o făptură nouă. S-au dus toate lucrurile vechi? Au devenit toate lucrurile noi pentru tine? Acționezi tu după o gândire nouă și ai țeluri noi? Îți este păcatul dezgustător și sfințenia plăcută? Este Hristos prețios pentru tine? Îți dorești tu din toată inima să te bucuri de El și să fii ca El? Ești preocupat să-L glorifici în trupul și Duhul tău care sunt ale Lui? Dacă ai răspuns afirmativ la toate aceste întrebări, atunci poți spune fără îndoială, Sunt născut din nou! Nașterea din nou îți va da dorințe noi, sentimente noi și bucurii noi. Sufletul este astfel înnoit și va privi apoi cu uimire la îndelunga răbdare și la îndurarea lui Dumnezeu, atunci când era în starea de răzvrătire împotriva lui și te miri cum de s-a putut ca să nu fi aruncat în chinul cel veșnic. Inima ți este acum plină de dorințe sfinte și de tânjirea constantă pentru Hristos. Toți aceia care au experimentat această transformare, care au în inima lor acest principiu viu și nou, pot să se simtă asigurați că Domnul și-a pus pecete asupra lor pentru vecie. Nimic nu-i mai poate separa de dragostea lui neschimbătoare. Fie ca aceste rânduri să dea speranță și mângâiere oricărui suflet prăbușit.